Galera, chegamos aqui para mais um Isso é PlayStation pela terceira semana. Parabéns, Max. <risos> Pela terceira semana estamos aqui com o Isso é Play... Se... Pela terceira semana seguida, né? Ah, e hoje eu estou aqui com o Marcos novamente. Olá! É isso aí, Marcos. Vamos falar aqui sobre as notícias que rondam aí o nosso console favorito, né? O PlayStation 4. É. E também a Sony, né? Não só... Tudo que envolve a Sony, não só o PlayStation 4. O lado azul da força, né, Bess? Com certeza. Esse lado azul maravilhoso... Demissões em massa acontecem na Sony San Diego e na Sony London Studio. A desculpa foi que o projeto em que eles estavam trabalhando foi finalizado. Lembrando que a Sony San Diego é aquela que faz MLB The Show, né? Eles fazem o, MLB, o jogo de beisebol da Major League Baseball. O Dr. Death foi um jogo apresentado pelo David Jeff. Eu não lembro, eu não sei se você lembra. Não sei se foi na E3 ou Gamescom. Um jogo estranho para caramba, um shooter todo preto e branco. Eu é, consoles num caderno, né? Desenhado à mão. Isso, isso, uma coisa horrorosa. E também o Guns Up, que eu acho que é Freeto Play esse jogo. É, um Freenum que eu tenho baixado aqui, mas não cheguei nem a abrir, não cheguei nem a abrir, mas comecei. Esses três jogos aí, eles não sofreram demissões, mas todos os outros projetos desses dois outros estúdios, eles sofreram demissões sim. Digimon World Next Order foi anunciado para o PlayStation 4 Aqui pra gente no Ocidente O mais curioso disso É que o jogo foi lançado no Japão Só para o Playstation Vita Isso diz muito sobre O que que a Sony acha do mercado De PS Vita Aqui no ocidente né? Primeiro patch de atualização de times No PES 2017 Já saiu com todas as últimas transferências De todos os clubes do jogo O modo My Club de PES 2017 Também foi lançado para essa última semana Konami também anunciou Que o jogo terá suporte total ao PlayStation 4 Pro pouco tempo depois do console foi lançado. Dessa eu quero ver a grama em 4K, dá uma sensação <risos> <risos> <risos> Ai, ai, ai Não, assim, ok Não, espera lá é, Se o FIFA também tiver Suporte ao Playstation 4 Pro Também vai ser legal, né é, Não vamos também desmerecer Tanto assim do PES 2017 Agora o mais curioso É eles terem a audácia De lançar o, o jogo PES 2017 Com elencos De maio Nós estamos em setembro O jogo foi lançado aí Semana passada, né Dia 12 de setembro, eu acho E uma semana depois Depois, alguns dias depois, né? Não foi uma semana. Alguns dias depois, eles lançam um patch de atualização do das últimas transferências do, dos clubes. Olha lá, cara. Por que você não faz isso no lançamento? A gente vai continuar... A gente vai falar um pouco mais da Konami daqui a pouco, né? Mas, cara... Ai... Deixa para lá. Já a CD Projekt Red disse que Witcher 3 não receberá patch para habilitar o HDR no jogo. Não fico muito surpreso com isso, não. Você fica, Marcos, da CD Projekt Red negar aí habilitar o... ter um patch para HDR no jogo? Eu não fico. Inclusive, nós prevemos aqui isso no... isso é o PlayState número 7. É... Enquanto comentávamos a notícia daqui a Sony liberou se desenvolvedoras cobraram ou não, nós usamos nós ainda falamos, né? Ah, vai que a Bethesda cobre, vai que a, vai que a Konami cobre, e a CD Project Red não. Então nós prevemos essa notícia. Eu não fico surpreso. É... Acredito eu que eles estejam totalmente envolvidos né no novo jogo deles, Cyberpunk, em 2077, se não me engano. Então, eu acho que iria... E também tem o Gwent saindo agora, né? para todos os consoles, PC também. Então acho que eles teriam que deslocar um pessoal para fazer esse trabalho e eles têm uma... É o som do tipo de empresa que faz um negócio ou faz faz um negócio com muitos medo redondinho ou não faz. Então eu acho que eles acertaram em deixar deixar passar. Mas, Marcos, quem for uma pessoa bem afortunada e com dinheiro sobrando, poderá adquirir uma estátua de Gerald de Rivia por apenas 770 dólares. Essa estátua, ela é média aí, um pouquinho mais de 66 cm, será feita com uma resina que ela meio que simula a pele real, né, pele humana. E as primeiras 500 unidades de uma de um total de mil dessas mil as primeiras 500 a serem vendidas que ...permitirá que o dono aí, né, troque a cabeça do Gerald por uma do próprio Gerald, claro, só que com barba. Ou seja, a versão, né, dela, normal, ele, o Gerald não tem barba. E quem for lá adquirir, quem for um dos primeiros compradores dessa estátua, pode trocar a cabeça por uma com barba. Tipo uma DLC na estátua, tu coloca barba não. nela? <risos> agora Bessa, sendo a força 700 reais era dispensar né mas 30 dólares vai chegar no Brasil aqui a uns 15$ reais se chegar no Brasil e infelizmente vou não vai lá para meu bolso isso não não conseguirei ter essa mas eu gostaria cara eu queria essa para eu pudesse ter acesso a ela eu gostaria sim mas até os padrões americanos né 730 dólares é um valor muito alto é bem alto realmente vou tentar colocar na descrição desse podcast o link aí para vocês darem uma olhada nas fotos aí dessa sua estátua. Soft Park, a fenda que abunda a força Foi adiado para o primeiro trimestre De 2017 para sair aí com um caminhão De jogos, né? É, eu acho que eles vão Pegar uma janela perigosa Se bem que é um jogo que tem um legado de fãs também, né? Tanto pessoas que gostam do desenho Como é o nosso caso, que assistia desde a época Da MTV, quanto quem jogou O último jogo e gostou bastante Então eu acho que vai ter o seu público Mas vão pegar uma janela bem tumultuada Nosso caso vírgula, porque Eu não gosto não. Ô então fala um, fala fala por mim porque sou parque e Simpsons estão no meu coração aqui batendo fora uma atualização da demo de Resident Evil 7 saiu nessa semana já jogou sim e não foi da casa ainda É <risos> não, nem vai sair cara não vou sair saiu nessa semana né aí a, a demo de Resident Evil 7 com os novos itens para você achar lá na casa ou particularmente um novo item, né um novo local também para você visitar dentro da casa, lógico. E também tivemos um aumento no preço da versão Deluxe do jogo. Antes ela custava R$ 306,90 e agora passa a custar R$ 344,90. Um, um aumento justificado aí, porque vai ter mais conteúdo no final né no, no, no produto final desse que promete ser um, uma revolução aí para a franquia Resident Evil Ok não vou discordar do amigo mas faço o meu voto sincero para no fundo do coração que ninguém compra essa edição deluxe e que eles e quando ela e eles consigam fazer ela baixar porque pagar 344 reais num jogo por melhor que seja é muito puxado Ah, com certeza cara eu sou daqueles que compra a versão base e rara compra esses DLCs aí de, de ah, faça uma fase a mais, um alguma coisa a mais ali, eu raramente eu compro. Eu até vou confessar que é que falamos de Witcher, é o único jogo em toda a minha vida que eu comprei o de temporada, né, o Season Pass, foi o Witcher 3. Foi o único que eu comprei. E não costumo comprar em jogo algum, porque eu acho que os valores cobrados não não estão de acordo com o que eles entregam, né? Então, não sei, não a gente não pode julgar o jogo ter saído ainda, né, Bessa? Mas eu acho que muito puxado esse jogo e certamente isso vai baixar em pouco tempo após o lançamento. a ah, com certeza. Dragon Ball Zenoverse 2 terá um beta fechado entre os dias 8 e 10 de outubro, começando e fechando às 17 horas da tarde. Também terá um beta aberto entre os dias 14 e 17 de outubro, começando e fechando também às 17 horas da tarde. É, eu vi alguns desenhos Alguns episódios aí do, do Dragon Ball é, Mas eu nunca fui esses fãs fervorosos aí Nossa, Dragon Ball isso aqui. Não, nunca fui esses fãs aí Que adoravam Dragon Ball, não Eu vi algumas coisas ali e tal, mas... Nunca procurou as férias do dragão, não? Não hum... Não, não, é, não, nunca procurei não. Eu comprei o Dragon Ball Xenoverse 1, joguei pouquíssimo tempo. Não é para mim, cara. Não tô falando que o jogo é ruim, tá? Tô falando que não é para mim. E esse 2 aí, cara, com certeza eu vou deixar passar, até mesmo esse beta aberto aí que vai acontecer entre os dias 14 e 17 de outubro. Você conhece esse cara aí, Shuhei Yoshida? Não, acho que o estagiário da Sony, né? É, nada, é um grande mestre, todo poderoso, oh, uh, é eh, senhor de todas as coisas importantes de Sony, ou apenas presidente da Sony Inter Worldwide Studios, eh, Shue Yoshida, disse que a culpa de No Man's Sky ser uma bosta é do próprio jogo. Quer dizer, ser uma bosta não, né? Prometer muito mais coisas do que teria é do próprio jogo, é do próprio show Shomori, não tem nada a ver com a Sony. As palavras de dele foram eu entendo que alguma das críticas especialmente acho que show mor está recebendo existem pois parecia que ele estava prometendo mais características do que o jogo ofereceu no primeiro dia ou seja toma essa show mor que agora a pique é sua ó eu vou dar uma aqui advogado do advogado do diabo e a gente falou em Dragon Ball né o Supremo senhor caiu da Sony falou um negócio aí. Sem que voltar no tempo é o showmori ele falou falou que não devia ele prometeu mais Mas a gente não pode deixar de lembrar Que No Man's Sky seria um jogo indie feito por uma, uma uma quantidade pequena de pessoas, se eu não me engano, começou com 20 pessoas, se eu não me engano, e somente depois que a Sony injetou dinheiro, né? Que eles até eles tiveram um problema que alagou o estúdio deles, eles tiveram que reconstruir tudo, mas somente depois que a Sony abraçou que o jogo foi essa coisa grandiosa, né? Com possibilidades infinitas. Então eu acho que eles até tinham uma boa intenção de fazer o que eles estavam se propondo e a Sony por apelo comercial que eu falo, eu quero multiplayer, eu quero isso, eu quero aquilo. Então Eu não sei até que ponto a Sony é tão isenta, assim. Agora, óbvio, né? A culpa é de quem produziu o jogo. Ou melhor até, né? De quem prometeu que não poderia. Agora, Besta, a questão é, será que ele prometeu o que ele não poderia cumprir? Ou ele prometeu que a Sony exigiu que ele fizesse? Fica essa pergunta, né? Fica essa pergunta. Mas o Sean Murray, ele tá numa, numa posição muito parecida com o que a Konami ficou quando o Kojima falava poucas e boas da Konami, sabe? Aquela posição de ficar quieto e sabe que a culpa de tudo é É, é... É dela E o chamou Murray Tá nessa agora Não, agora é beça O jogo é horrível Eu, eu fiquei com ele uma semana e passei adiante o jogo é horroroso é o próprio Shoei Yoshida falou que o jogo é horroroso se perguntar para o Murray ele vai dizer que o jogo é horroroso e o jogo vendeu quase 2 milhões e meio de cópias de cópias, vai entender né é, é, o poder do marketing né DLC Estrela da Morte para o jogo Star Wars Battlefront foi lançada no dia 20 de outubro para os donos de passos de temporada e deve ser lançada para todos os outros comprar separadamente em duas semanas Star Wars Battlefront é um jogo multiplayer, do qual eu não tenho interesse em jogar. Porém, sei que eu serei criticado pelo amigo que gosta <risos> É, cara, eu, eu gosto um pouquinho, assim, sabe? Eu tenho, tipo, eu tenho um podcast quinzenalmente falando sobre Battlefront. Podcast rapidinho, falando sobre Battlefront. Que saiu ontem, inclusive. É, nós estamos gravando aqui no dia 19 de setembro. E saiu ontem, sim, domingo, dia 18. Próximo episódio, dia 2. Provavelmente falando sobre essa, essas expansão aí. É, nós falamos assim, é, que foi lançado no dia 20 de outubro, estando no dia 19, porque esse episódio vai sair depois, né? Ah, uh, mas assim, cara, eu, eu tô aqui... Hoje, segunda-feira, 19 de setembro, 7:45 da tarde, ou da noite. É sedento para jogar essa essa delícia da Estrela da Morte, cara. Cara, Star Wars é, é... é muita coisa para mim, cara. Você falou aí que, pô, a única versão de jogo mais cara que você comprou foi o Witcher 3. Cara, eu tenho aqui uma estátua de um personagem do MMORPG Star Wars The Old Republic. Eu comprei esse jogo na versão básica e depois eu comprei esse jogo na versão de colecionador importei do eBay na época para vir para cá porque precisava dessa coleção porque eu precisava né na verdade não precisava eu queria né como fiz um amigo meu eu preciso de <risos> eu preciso pois dessa esse é eu gosto do Universal Star Wars não sou um grande aficionado mas gosto muito e se esse jogo fosse o um jogo campanha tivesse uma campanha eu certamente teria comprado o jogo no lançamento o próximo dele, estaria jogando até agora. Agora, o fato ele ser apenas multiplayer e ainda mais competitivo, para mim não é a minha praia. Mas eu eu reconheço que tem o seu, o seu mérito. Não, eu entendo assim, eu entendo, com certeza. É, se fosse, sei lá, Call of Duty só com multiplayer, não compraria. Eu só comprei porque é Star Wars. Se fosse Battlefield, só multiplayer, eu acho que eu não compraria. Mas tem o peso da marca, né? Tem o peso de Star Wars. O coração bate mais forte, fala mais alto? Com certeza. O diretor criativo de Zone of 2 disse que em testes anteriores os jogadores demoraram entre 16 a 20 horas para finalizar o jogo. Caguei. Somos dois. <risos> não não tô muito animado para Zone of 2, não é o meu estilo de jogo não aplicativos smartphone do Playstation e o app Messages receberam uma atualização nessa semana. No aplicativo Playstation, agora podemos mudar o avatar na tela de perfil. Já no Messages o número de mensagens arquivadas foi aumentado. Podemos conferir desde quando conhecemos qualquer jogador na tela de amigos. Poderemos ver mensagens de grupo desde antes que nós pertencemos àquele grupo. Agora poderemos recortar imagens em para mandar nas mensagens. Aí foi aprimorada uma ferramenta de busca para encontrarmos amigos. Ambos os aplicativos Estão disponíveis para iOS e android Mas não para o Windows Phone Eu, fiquei, eu ficaria surpreso se dissesse Que tem para o Windows Phone <risos> se, se, se tem alguma coisa para o Windows Phone, né Eu acharia mais bacana Que o aplicativo de mensagens fosse dentro do aplicativo Playstation Ficasse uma coisa só Antes era assim eles resolveram mudar né Talvez para deixar um pouco mais leve sei lá. Ou então já que a gente não usa Dá para ter um Windows Phone né? Que aí não, não vai sentir <risos> mal <não>, também <risos> Pode ser também Cogiu <risos> Qual <risos> Diz que Death Strange, Cara, eu tô rindo aqui de sacanagem, não. Isso aqui não é teatro não. Eu tô rindo porque a notícia é cômica mesmo. Kojima diz que Def Strange será lançado até 2020. Ô Marcos, que ano que a gente tá? Dois... fim de 2016. Mas, pera, vamos, tu tá olhando o copo meio vazio, vamos olhar o copo meio cheio. Ele disse até, pode ser que saia, pode ser que saia sai em 2017. 2017 não vai ser, 2018 não vai ser, 2019, ele vai dar uma atrasadinha, 2020 ele não vai sair, e em 2021, quando tiver o Playstation 5 ali na metade da vida, aí sim ele sai. É, esse é, tipo, é, é o tipo de é o tipo de jogo que vai dar uma atrasadinha, com certeza. Ah, com certeza. Bom, gente, temos mais algumas notícias aí que ficaram de última hora antes de sair o nosso episódio, e eu não consegui me reunir novamente com o Marcos, mas... Quero deixar aqui já vocês bem informados sobre o mundo PlayStation, o mundo dos jogos. É... Em GTA 5, né, no próximo update de GTA 5, poderão os jogadores poderão ter uma gangue de motociclistas. Cada gangue poderá ser de até 8 pessoas. Ainda não temos a data de lançamento desse update, mas já tá mais que claro que a Rockstar está cuidando muito bem dos fãs de GTA, mesmo 3 anos depois do lançamento do jogo, né? Em Uncharted 4 chegou o DLC gratuito Bounty Hunter. E esse DLC traz aí o famoso mapa de Uncharted 2, o Village, que é lá onde o Tinzin morava. Vocês devem se lembrar, né? Uh, lá no Tibete um novo modo chamado de Bounty Hunter como o próprio DLC chama, né? Novas armas novas místicas e novos bústeres aí também. O recurso Cinema Replay também foi adicionado ao jogo, só que ele é basicamente o aplicativo de edição de vídeo, o Share Factory do PlayStation 4 só que agora dentro do de 4. Muitos novos itens de personalização também foram adicionados deixa eu falar sobre esse modo aí o o Bounty Hunter. Ele Funciona da seguinte maneira Quando um jogador mata o outro O cara que morreu Dropa uma bounty né? Vai dropar um item lá E aí o time que matou Tem a oportunidade de pegar essa bounty Que vale aí 10 pontos Se o time que perdeu o cara Pegar essa bounty ele não vale nada, tá beleza? Junto a isso, cada time terá um tipo de capitão, escolhido de forma aleatória. Se um time conseguir matar o capitão do outro, ele terá a oportunidade de pegar essa bounty que vale aí 60 até 120 pontos. Street Fighter 5 também recebeu um update. No dia do lançamento desse podcast, o Street Fighter 5, ele vai ter uma atualização aí em que vai adicionar um novo lutador que é o Urien que ele será desbloqueado por meio de dinheiro do jogo, o Fight Money vai ter desafios diários para arrecadar Fight Money. O modo Versus CPU será adicionado. Mas calma, então não é o modo arcade que muita gente quer, né? E algumas correções de bugs aí. E o perfil de alguns lutadores serão alterados também, para que os jogadores alterem suas habilidades e identifiquem melhor as fraquezas de cada um aí. E por último, um update hegen non mens sky Uh, Para melhorar gráficos, áudios A velocidade dos saves Assim como a impossibilidade De apertar o botão quadrado Enquanto carrega múltiplas descobertas E a impossibilidade De apertar o botão triângulo Enquanto movimenta peças no inventário Esses são os updates em No menos Sky, Street Fighter, Uncharted 4 e também em GTA 5 Que vai chegar nos próximos dias Ah, esqueci de uma coisa Em Battlefield 1 foi divulgado aí Os mapas e modos do jogo A DICE também já falou que os cavalos de Battlefield 1 serão nerfados, tá beleza? E sobre os mapas, eu vou deixar na descrição desse podcast aqui quais são os mapas, quais são os modos que eles divulgaram do jogo base, beleza galera? Então vamos lá, vamos pro papo de discussão. Bom, Marcos, chegamos aqui para o nosso bloco de discussão sobre algum fato relevante aí rondando o mundo do, de jogos, né, rondando o mundo do Playstation, e hoje, como eu já tinha dito lá nas primeiras notícias, né, nós vamos falar da Konami, e nós vamos falar também sobre Metal Gear, vamos falar sobre o próximo jogo que a Konami está fazendo aí, que não é PES 2018, é o Metal Gear Survive. É Patinco também, não? É, não, não é Patinco não, cara, não é é Patinko, não. A Konami, ela disse, né, que Metal Gear Survive é tipo um spin-off da série Metal Gear. é O jogo parece que tem lá os zumbis e tal, né, um jogo multiplayer. Não tem nada a ver com Metal Gear Solid, não tem nada a ver com a série Metal Gear, mas os caras querem, né, arrecadar dinheiro com uma marca que eles têm. É, há poucos meses atrás foi lançado o Umbrella Corpses que é um spin-off aí de Resident Evil, né? Vendeu pouco? Não sei, deve ter vendido aí, sei lá, um milhão, talvez, menos. Provavelmente menos. Mas os caras, com certeza arrecadaram dinheiro com o nome Umbrella Corpse. Se fosse, sei lá, é, um, dois, se o nome do jogo fosse 1, 2, 3 de Oliveira 4, ninguém ia ligar. Agora, o nome Umbrella Corpse com certeza chamou muito mais atenção. Assim como o nome Metal Gear chama muito mais atenção do que, sei lá, é, vamos matar zumbi, nome do jogo assim. Let's, let's Kill Zombies. Eu acho totalmente OK da Konami querer usar o nome. É o nome, é dela, porra. Marcos, se eu te falar, Marcos, você não pode se chamar Marcos. Que que você vai achar? Como se chamar Perseu. <risos> <risos> que, é o, essa, que, é eu, que é o seu sobrenome, né? Tô cobrando que seu sobrenome. eu faço eu faço um contraponto. eu vou eu vou usar um exemplo de uma outra empresa que também é ela é tem uma visão um pouco limitada em relação a franquias, que é a Nintendo. A, a Nintendo quando desenvolve o jogo, o miamoto vai lá, ele cria toda a plataforma do jogo, todo o conceito do jogo e depois do jogo pronto, eles escolhem o que, que será. Se vai ser um Mario, se vai ser um Zelda, o que que vai ser. E por várias vezes, tu vê que a gente eles têm, Mario Kart, Mario Golf, Mario Tênis, Mario Party, Smash Bros, tudo com a mesma temática. Eu fico pensando quantas quantas chances da Nintendo, ela ela, ela perdeu de ter uma uma equipe nova. O, o pessoal da Nintendo, uma equipe nova que trabalha com a Nintendo, eles criaram um jogo fantástico de tiro e esse jogo na hora que eles foram definir o que que seria, o pessoal queria colocar um jogo de tiro do Mario. E aí essa equipe nova dessa equipe nova bateu o pé, bateu o pé, bateu o pé e tentou algo novo e conseguiu convencer a velharada da Nintendo lá a com ele Esse jogo chama-se Splatoon, foi um sucesso de vendas, foi o shooter, melhor shooter de 2015, arrasou. a Konami não perdeu a chance de ter uma, uma IP nova? Ah, Metal Gear vende, claro que Metal Gear vende. Então, agora será que se renunciar que a Konami está se reinventando com um jogo novo? A Konami não lançou um jogo novo há muito tempo, eu acho que ela perdeu a chance, primeiro, de cordar o cordão umbilical com Kojima, segundo, de ter uma IP nova, Ela poderia fazer um outro Metal Gear... Ela poderia puxar a história do, do Snake... Não teria problema... Mas fazer um jogo com zumbis... Um jogo totalmente spin-off... Agride os fãs... Então ela perde... Tem gente falando que não vai comprar... Sem nem saber como é que o jogo vai ser... Ela agride os fãs... E segundo... Ela assusta quem não é fã... Aquele cara que até gosta de Metal Gear... Mas não liga muito... Ele fica meio confuso... Então talvez perdeu a chance de fazer... Talvez esse Kill Zombies... Que tu falou aí... Tivesse um sucesso maior... Pela novidade... Do que é esse spin-off E pior é o, é o típico jogo Que ele vai ser julgado Sem ser jogado Que nem o Umbrella Cortes Tem gente que falou mal do jogo que nem ter visto o jogo Sem nem ter jogado o jogo O nome é dela Ela faz o que ela quer Ela ela faz patinco Com o nome de Metal Gear Não tem problema Mas eu acho que ela perdeu Uma chance de ouro De colocar Uma nova franquia no mercado Pode até ser Uma nova franquia Tudo mais né é Foge muito daquela coisa Que nós somos hoje De ah, Vamos sempre utilizar os meios mesmos nomes, é como você disse aí, você tem Mario Kart, Mario Golf, Mario não sei o que, Mario Olympics, Mario no... Super Mario, Super Mario Bros, é Mario Galaxy, Mar... é tudo Mario, né? Na Nintendo é tudo Mario. Tudo Mario. Ok, a Konami realmente podia utilizar um nome um pouquinho diferente aí e tal, é o nome dela, né? A gente nunca... É... Ela achou lá no brainstorm do, do, dos cabeças da Konami, eles acharam que era melhor utilizar um nome pra chamar mais gente tudo mais é tem uma pegada ali de Metal Gear que eu vi tem a, tem a essência de Metal Gear ali então eles resolveram utilizar o nome não tem problema nenhum para mim não tem problema nenhum talvez eu esteja sendo assim porque eu não ligo a mínima para essa franquia não dou, dou a mínima para Metal Gear não não é o estilo de jogo não é para mim Metal Gear só Metal Gear nada nada disso é para mim não gosto talvez eu esteja ok para por causa disso. O que mais me, me, me deixou assim, eu não diria chateado, mas assim, eu eu acho que ele não tinha que falar. O Ideo Kojima foi a público falar, ah, eu não tenho nada a ver com isso, para todo mundo para falar para todo mundo, né? Que ele não tem nada a ver com isso, com isso de Metal Gear Survive. Eu acho que ele não precisava falar isso todo mundo sabe que o último jogo dele com a Konami foi o Metal Gear 5, que até onde todo mundo fala aí, né, aparentemente ele saiu antes do final do desenvolvimento do jogo, porque o jogo acaba do nada. Todo mundo sabe que o último jogo dele foi o Metal Gear Solid 5. Não precisava ele vir público falar ah, eu não tenho nada a ver com Metal Gear Survive e ainda falou que aonde que tem zumbis naquele mundo. Não tem nada a ver ele falar isso, cara. Esquece Metal Gear. Ao invés de dele ficar fazendo um videozinho pra YouTube lá ele tem que focar no jogo dele que é Death Stranding, que ele tá falando aí que vai sair antes de 2020 então Kojima teu jogo Metal Gear demorou anos para ser produzido foca no seu trabalho esquece a Konami, cara, a Konami passou agora foca no seu trabalho, esquece o Kojima ele fica num ponto delicado porque se ele fala bem ele tá puxando o saco, se ele fala mal ele tá com inveja, né? Então eu acho que ele deveria ficar como ele foi muito discreto todo esse tempo, né? Ele ficou na dele, eu acho que eu deveria se permanecer permanecer inerte. Todo mundo sabe que esse jogo não tem, não tem nada a ver com ele. E ainda ainda se alguém não soubesse, todo o jogo do Kojima, Metal Gear, o último Metal Gear foi um exemplo. A cada 5 minutos fora na tela, a, a Kojima Productions Game, a Hideo Kojima Game. Quando o cara botasse para jogar esse jogo e não tivesse aquilo toda hora. Pô, bessa, no Metal Gear no 5, a, a cada a cada missão que tu um cumpre, cara, nunca vi isso, cumpriu a missão tá lá, redeu Kojima Game redeu Kojima Game, foda não. não precisava, a gente sabe que o jogo é dele não precisava, eu não consigo entender porque todo mundo ama esse cara sinceramente eu não consigo entender ele fez uma personagem em Metal Gear 5, a Quiet, que era uma porra de uma personagem com um biquíni no meio de uma guerra qual é a, qual é a necessidade disso, eu não sou feminista, não sou nada cara. Parte de Gamergate, não faça porra nenhuma. Eu só não vejo motivos para ter aquela personagem ali com uma porra de um biquíni e o tamanho do peito dela. E eu achei engraçado que quando ele foi questionado por isso, ele dizia vocês vão se arrepender, vocês vão se, vocês vão se envergonhar de perguntar isso quando souberem o motivo. Ok. Quando ele disse o motivo, ele falou que porque ela respirava pela pele. Mas... Por... <risos> <risos> como é que tu, então, assim, é, um, é um motivo mais esruxo tu vai pra uma guerra no meio do deserto sendo maissniper deveria estar com um Gui um, um, um Sniper ele quer se camuflar para ficar discreto né ela vai estar de vai estar de calcinha suindo é no calça rasgada no meio de uma guerra não. então realmente não faz muito sentido eu não vejo mal nisso certo eu não vejo mal mas eu acho que não faz sentido né fica uma coisa meio fora de foco fora de cena né uma, uma mulher se minua no meio do de um deserto com uma guerra mas pois é. bom Marcos é isso então né Konami fazendo Metal Gear Survive... Porque eles podem... Porque o nome é deles... Rideo Kojima falando... Talvez um pouco demais... Eu acho que ele falou demais... Desnecessariamente... É aquela coisa mesmo da ex-namorada... né que Passou, né? Passou, passou... Acabou, chega... É... Se ele tinha que falar... O tempo já passou também... Né? já passou muito tempo da hora de falar, se ele tinha que falar alguma coisa agora esquece, bola para frente é, vamos conhecer novas coisas que vem a Death Stranding em 2050 ou qualquer ano que espera que seja lançado o jogo, que vem a Metal Gear Survive aí, para quem for comprar, e é isso. Bessa, e a gente que fala tanto de Playstation, eu queria convidar os amigos gamers aqui a nos adicionarem, né, ah, na, na PSN para aquela jogatina marota aí, trocar informações, conversas acesso Playstation a minha ideia é Marcos underline Perceu Perceu p e e u Marcos pr não, né? pr e P-E-R isso aí p -R, p -R. não, essa não Não confunde meu próprio nome, Bessa. <risos> <risos> Marcos Underline Perseu. E, Bessa, qual que é a tua ideia? Meu ideia é R-Bessa23. R-Bessa23. Vou colocar os duas Gamer tags Gamer Gamertags não, porque gamertag é de Xbox. Vou colocar as duas Playstation ID aqui na descrição desse podcast. Se eu lembrar, eu coloco, tá? celular. Não, não é daquele que manda testão no na PSN, né? Deixa tu deixa o pessoal jogar tranquilo, né? eu nem mando mensagem nenhuma. Eu, e mesmo, eu também queria aproveitar, aos amigos que estão nos ouvindo, é entrarem nosso grupo do Telegram, né? A gente tá com um grupo novo, nosso grupo tá, tá começando agora. Então vai ter o um link na descrição, tanto do YouTube quanto aqui do site. Então, um amigo que quiser bater um papo direto conosco, que não que não quiser não tiver PSN, pode conversar com o Telegram com a gente aí, vai ser um, um prazer. Tá com o pessoal. Sim, a gente vai falar lá sobre todos... Qualquer podcast que o Nerdista tem tem, nós podemos falar lá, né? Porque é um grupo do nerd de SizedBox do site. Ah, podemos falar de Star Wars, podemos falar de filmes, podemos falar de jogos, podemos falar de muita coisa. Ou podemos falar sobre outros assuntos também. Eh, o que rolar, rolou lá no grupo do Telegram, OK? Agora eu quero convidar a vocês aí, sim, você aí, eh, nos falem, o que que você acha de Metal Gear Survive? O que que você acha de de Kojima falando desse jogo, falando aí que ele não tem nada a ver com isso, falando sobre os zumbis? O que que você acham sobre tudo isso aí? Sobre todas as notícias que nós falamos aqui no Isso é Playstation nº 8? Bom, Marcos, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Então é isso. Valeu, falou, tchau, tchau e até a próxima. Valeu!